Там, де нас, немає. Перехожі мали сірі, як правило, веселі обличчя. Водії були неввічливі, продавці байдужі, торговці галасливі, прошаки надокучливі. Назви вулиць уніфіковано мілітаризовані. Міліціонери по два на один квадратний метр Дороги. Усі і все як скрізь. Від цього ставало легше. Але згодом, натомивши очі на брудних міських будинках і на непривітних кіоскерах, я починала дивитися виключно на жінок, що дефілювали єдиною пішохідною вулицею в самісінькому центрі міста – міряючи їх з них до голови майже прокурорським поглядом котра з них котра така як я і яка між нами різниця котра стоїть на панелі а котра шукає запах коханого чоловіка між подушками чи шукаємо запах обидві я і оця смаглявка у підстрелений вишневій сукенці з коротко стриженою маківкою. А чи пасувало б стояти на місцевій пляц Пігаль, млосно закочуючи очі догори, ось оцій розчарованій жінці? З першим слідом гусячик лапок довкіл очей. Чи вона краще виглядала би розпластаною на стертому сотнями ніг готельному Килимкові біля сунутих докупи двох односпальних ліжок? І хто з них міг би признатися про свою потаємну, справжню суть? Не можеш бути, щоб оця жінка з двома сітками картоплі, капусти і зеленої цибулі, з непідбитими підборами туфель, яка перепочиває разом зі мною на одній парковій лаватці, перепочивала тепер як я, від надмірочої нестачі любові. Вона перепочиває хіба що від задавненої і остогидної байдужості до власного чоловіка – чи від усвідомлення своєї непотрібності Усім їм разом узятим, дітям, рідній роботі Якщо вони у неї є А хіба витримало би серце оцієї Молодої жінки з набряклими і обвислими Мабуть, від хвороби нирок повіками Те, що витримую щоразу я в місті з вибитими вікнами тролейбусів і галасом зашмарканих циганчат. Мабуть, іноді і вона з пересердя думає, що краще бути повією і отримувати за це, бодай, платню, ніж марнувати залишки колись квітучого свого здоров'я безкінечними абортами і запаленнями, сварками і побоями, і животіти. На заздрість сусідів і співробітників, усе-таки в сім'ї, нерідко штопуючи на роботу останні колготки і чекаючи замороженої півроку зарплати. Але для неї вже все Запізно. Навіть легкий службовий флірт їй уже не є доступний Всередині все перегоріло І зарано обвисли не тільки повіки, а й груди Живіт розпанаханий бридким синюшним післяопераційним рубцем Ні за що купити красиву ажурну білизну та, зрештою, немає такого сміливця, котрий відважився б узяти на себе не такі тілесні хвороби, як наболіло нестачами і розчаруваннями душу.